Pista 22. Marile descoperiri geografice din vecurile 15 și 16 au modificat viziunea omului despre lume. Au pus pe baze noi cosmografia, au stimulat cartografia, risipind unele chimere medievale cu privire la pământuri îndepărtate și misterioase, cu flore și faune fantastice. A fost un proces lent și îndelungat. Omul medieval socotea afirmațiile vechilor legende drept realități. Era convins că undeva există țara războinicelor amazoane, neîntrecute călărețe și trăgătoare cu arcul, că în inima Asiei sau poate a Africii se află țara preotului Ioan, căruia papii și împărații Europei îi trimiteau solii, că undeva la miază zi se află țara lotofagilor, unde, după cum îi arată și numele, băștinașii se hrănesc cu fructele lotusului. Dintre toate aceste legende, și ele se numără cu sutele, cele mai trainice, mai stăruitoare, s-au dovedit cele legate de aur, de bogățiile fabuloase ale unor țări sau orașe fabuloase. Când în numele majestăților lor catolice cortez cucerea Mexicul jefuind uriașele bogății ale astecilor, iar Pizarro trecea prin foc și sabie Imperiului în cașilor, despuind templele de podoabele lor de aur, acești hidalgos, împreună cu cetele lor de aventurieri, continuau să caute cele șapte cetăți ale Cibolei și legendarul Eldorado, orașele în care se spunea că până și acoperișurile caselor erau din plăci de aur. Numeroase texte Ateste că toți capitanii conchistei erau de-a dreptul obsedați de Cibola și Eldorado, și câteva din descoperirile importante au fost făcute tocmai ca urmare a unor astfel de expediții organizate pentru căutarea chimericelor orașe aurite. De pildă, nordul Californiei și până la Marele Canyon, sau vastele regiuni de la sud de actualul Peru, sau bazinele fluviilor Orinoco și Amazonei. Legenda despre cele șapte cetăți, foarte veche se pare că din secolul VIII, relatează că după cucerirea peninsulei Iberice de către Mauri, un arhiepiscop și șase episcopi au fugit într-o țară apuseană îndepărtată, întemeind aici șapte cetăți înfloritoare. La început, ele erau plasate pe o insulă din Atlantic, care n-a întârziat să apară în lucrările geografilor și cartografilor medievali. Apoi, pe măsură ce oceanul era explorat, ea se muta mai spre apus, pentru ca, după descoperirea lumii noi, insula să dispară, cele șapte cetăți ale Cibolei fiind plasate în interiorul continentului. După cucerirea Mexicului, a noi-ispanii, cum i se spunea atunci, Cortez căzuse în disgrație, guvernator fiind numit un oarecare nunio Guzman, de numele căruia sunt legate paginile cele mai întunecate și mai sângeroase din istoria Conchistei spaniole. Prin 1530, Nunio Guzman afla de la un sclav amerindian originar din nordul Noii Spanii despre nespus de bogata țară Cibola, Sibola sau Zivolo, unde se găsesc șapte cetăți, fiecare dintre ele mare cât orașul Mexico, cu străzi largi marginite de atelierele și prăvăliile bijutierilor. Drumul până acolo, trecând printr-o regiune pustie, durează 40 de zile. Guzman, ca orice hidalgo care se respecta, cunoștea firește legenda despre cele șapte cetăți ale Cibolei și credea orbeștenia. Drept urmare, alcătui o mică armată formată din 400 spanioli și câteva mii de indieni, și porni în căutarea bogățiilor fabuloase care le așteptau în cetățile Cibolei. Nu a prea departe. Întâmpinând greutăți enorme, renunță să mai continue drumul, nu înainte de a orașul Culiacan, în apropiere de coasta de sud-est a golfului Californiei. Câțiva ani mai târziu, cele șapte cetăți ale Cibolei reveniră în actualitate prin expediția întreprinsă de Francisco Vasquez de Coronado, acesta venise în Noua Spanie cu viceregele Antonio de Mendoza, care în 1538 îl numește guvernator al provinciei Nueva Galicia. După cum vedem, capitanii Conchistei, care dădeau dovadă de multe fantezie în interpretarea legendelor medievale, se dovedeau foarte puțin imaginativi în alegerea denumirilor geografice. Mexicul devenise Nueva Spania, iar diferitele provincii, nu eva Andaluzia, nu eva Galisia, nu eva Grenada, etc. Fenomenul se va repeta mai târziu și cu alții. Istoria descoperirilor geografice reține o nouă Franță în Canada, o nouă Anglie în Statele Unite ale Americii de astăzi, o nouă Olanda în Australia și așa mai departe. Cine va avea curiozitatea să consulte un indice de nume geografice, va fi uimit de numărul mare de denumiri care încep cu noua sau noul, multe dintre ele păstrate până astăzi. Dar să ne întoarcem la viceregele Mendoza, care, ca orice reprezentant al coroanei spaniole, arăta o înclinație deosebită pentru aur și bijuterii. Astfel că, atunci când un călugăr franciscan, Marcos de Niza, îi povesti despre existența a șapte cetăți foarte bogate în aur, între care cea mai mare este Cibola, nu și-ascunse interesul, cu atât mai mult cu cât această poveste a Cibolei fusese servită și de un alt călător, pe nume Alvar Nunies Cabeza de Vaca. Acest Cabeza de Vaca, căpățână de vacă, naufragiase în golful Floridei, pe coasta Texasului, și fusese luat prizonier de băștinași împreună cu trei tovarăști de săi, Maldonado, Dorantes și Maurul Estebanico. Făcându-și o reputație de vraci tămăduitori, cei patru trecuseră de la un trib la altul, efectuând fără voie o lungă călătorie, de pe malul Atlanticului pe cel al Pacificului. Ei povesteau că străbătuse păduri și câmpii întinse, deșerturi și munți înalți, apoi regiuni cultivate cu porumb și diferite plante hrănitoare, primiseră în dar de la indien piei de uriașe, bizoni și pietre prețioase ca plată pentru îngrijirea bolnavilor. Căpățână de vacă mai susținea că în regiunile muntoase de la miază noapte existau orașe cu clădiri de câte 5-6 caturi, ale căror încăperi erau împodobite cu tot felul de țesături scumpe și pietre prețioase. Dincolo de unele amănunte în care imaginația joacă un rol preponderent, este în afară de orice îndoială că grupul lui Cabeza de Vaca a vizitat pentru prima oară întinse regiune ale noului continent. După cum rezultă și din memoriile sale, el și și săi au trecut prin Texas, pe urmă probabil prin New Mexico și Arizona, Poate că până în nordul Californiei, după care s-au îndreptat spre sud, ajungând în 1536 la Culiacan. Avem așadar toate motivele să presupunem că sunt primii albi care au străbătut vaste întinderi ale regiunii care mai târziu se va numi Vestul Sălbatic și a cărei agitată istorie va da naștere unei categorii distincte cu un specific anume a literaturii de aventuri. Aici, la Culiacan, relatarea lui a stârnit, după cum arătăm, interesul oficialităților spaniole, iar Marcos de Niza, înflorindu-o mult, îl convinse pe viceregele Mendoza să organizeze o expediție pentru căutarea și, bineînțeles, însușirea fabuloaselor bogății ale Cibolei. De fapt, două expediții, una pe mare, sub comanda lui Hernando de Alarcon, cealaltă pe uscat, având în frunte pe Francisco Vasquez de Coronado, comandantul cetății Culiacan. În timp ce Coronado își pregătea expediția, detașamentul urma să cuprindă o mie de oameni, Marcos de Niza împreună cu Maurul Estebanico și două călăuze amerindiene porniră în martie 1539 spre miază noapte în recunoaștere. Dar, pe măsură ce înaintau spre nord, așezările băștinașe se răreau, ceea ce nu l-a împiedicat pe călugărul spaniol ca mai târziu să pretindă că a găsit numeroase indicii care dovedeau existența marelui oraș Cibola. După cum relatează Marcos, deși Maurul Estebanico, trimis în recunoaștere, a fost ucis chiar în oraș, călugărul nu s-a înfricoșat, a mers mai departe și, pe unde a aflat în mijlocul unei câmpii întinse, a zărit mult căutată cetate care era mai mare și mai impunătoare decât Mexicul. În raportul său către vicerege, Marcos susține că n-a intrat în oraș de teamă să nu fie ucis și marea lui descoperire să rămână necunoscută, dar că a ridicat pe un deal o cruce, punând stăpânire oficial pe noul ținut. Raportul unui alt grup trimis în recunoaștere sub comanda capitanului Melchior Diaz Deși mai prudent în relatarea sa, confirma existența celor șapte cetăți ale Cibolei și, astfel, cele povestite de cabeza de vaca sunt atestate de două marturii demne de încredere, ale unui călugăr și ale unui ofițer, iar marea expediție a lui Coronado porni la drum, în primăvara anului 1540, să caute fabuloasele bogății. Pornind din Compostela în fruntea celor o mie de oameni ai săi, Coronado înaintează de-a lungul litoralului, traversează râul Sonora, apoi cotește spre nord-vest până la râul Gila. După un drum obositor peste munți acoperiți cu păduri de pin, prin defileuri și podișuri pustii, detașamentul ajunge la Cibola. Dar ce dezamăgire! În locul cetății cu bogății fabuloase, un biet puieblo al amerindienilor zuni având asemenea proporții și asemenea înfățișare, încât spaniolii au început să-l blesteme pe călugărul mincinos și să spună în jocură că în noua Spanie există cătune care fac o impresie mult mai bună. Totuși, arhitectura modestei așezări nu era lipsită de originalitate. Încrustat în panta dealului, satul era construit în așa fel încât acoperișurile plate ale caselor de jos, se aflau la același nivel cu podelele caselor de deasupra, iar zidurile erau construite din piatră și vălătuc. Un soi de chirpici Era situat într-o regiune deluroasă cu clima rece și sol nisipos, prea puțin potrivit culturii plantelor. Singurele bogății pe care le-a găsit Coronado după cucerirea puieblului au fost țesături de bumbac, piei de animale, coșuri artistic împletite, vase de lut pictate și podoabe de turcoază. Peruzea, de fapt un fosfat de aluminiu și cupru, aflat în zăcăminte bogate în regiunile înconjurătoare. Piatră semiprețioasă, în prelucrarea căreia amerindienii zuni, erau mari meșteri. Curând, Coronado se convinse că celelalte cetăți din jurul Cibolei sunt la fel de sărace, ba chiar mai sărace. În timp ce Coronado trecea prin aceste întâmplări dezamăgitoare, trei nave ale lui Hernando de Alarcon înainteau de-a lungul țărmului răsăritean al Golfului Californiei, încărcate cu provizii pentru detașamentul spaniol. Cele două expediții n-au reușit să se întâlnească, dar pilotul lui Alarcon, pe nume Domingo Castilio, a însemnat pe hartă țărmurile golfului, de asemenea cursul râului Colorado, pe care l-au urcat cale de 85.000. Conform obiceiului, harta lui Castiliu a rămas secretă, astfel că multă vreme geografii și cartografii au socotit California ca fiind o insulă. Coronado nu era omul care să se descurajeze după experiența decepționantă trăită la Cibola. El era plămădit din aluatul coriace al conquistadorilor, cei mai mari și mai sângeroși aventurieri ai vremilor lor. Drept care își trimite locotenenții în regiunile învecinate cu o misiune precisă: Aur. Pedro de Tovar vizitează satele amerindienilor Hopi din nordul Arizonei. Garcia Lopez Cardenas descoperă Grand Canyon, impunătoarele cheie ale râului Colorado, monument al naturii unic în felul lui, iar Hernando de Alvarado. Așezările amerindiene din regiunile Rio Grande și Rio Pecos Niciunul dintre ei n-a găsit aur, dar de Alvorado s-a întors cu un indian din prerie și cu o nouă legendă Despre puternicul regat Gran Chivira, așezat mai departe și renumit prin aurul și pietrele sale prețioase Indianul pe care spaniolii l-au poreclit turcul dădea amănunte de-a dreptul senzaționale despre uriașele bogății ale Chivirei. După ce iernează pe malul râului Rio Grande, nu departe de orașul Santa Fe de astăzi, Coronado, având drept ghid pe Turcul, pornește în primăvara lui 1541 spre Chivira, prin Texas, apoi spre nord, prin statele numite astăzi Oklahoma și Kansas. În puternicul regat Chivira, Altă dezamăgire, nici urmă de aur și pietre prețioase, numai niște sate modeste, mai sărace încă decât ale amerindienilor zuni. Bineînțeles că turcul a fost pedepsit cum se cuvine de către Coronado, care, după ce iernează pe malul lui Rio Grande, se întoarce lipsit de glorie în Mexic, unde își pierde slujba de guvernator. Fratele Marcos de Niza, căzut și el în disgrație, este trimis înapoi în Spania. Americanii cinstesc memoria lui Coronado, un oraș destul de important, 20.000 de locuitori din California, îi poartă numele, iar în 1952 a fost amenajat în sud-estul Arizonei parcul memorial Coronado, 1111 hectare, în regiunea unde nenorocosul căutător al fabuloaselor Cibola și Gran Chivira, a pășit pentru prima oară pe teritoriul de astăzi al Statelor Unite. În statul New Mexico din Statele Unite ale Americii, unde se aflau cele șapte cetăți ale Cibolei, se ridică astăzi Puebloul amerindian Zuni, aproape 4000 de suflete, renumit în toată America pentru maestria băștinașilor în împletirea coșurilor, pictarea vaselor de lut, țesutul pânzelor și confecționarea podoabelor de turcoază. Ei sunt printre foarte puținii amerindieni care și-au păstrat unele vechi tradiții și, în fiecare an, la sfârșitul lui noiembrie sau începutul lui decembrie, numeroși turiști vin la Zuni să asiste la celebrul Shalako Festival, în cadrul căreia dansatorii mascați reprezintă zeității Zuni, binecuvântând căsătoriile încheiate în cursul anului și casele nou construite. Termenul Eldorado a pătruns în vorbirea de toate zilele. Despre o regiune bogată încântătoare spunem că este un Eldorado, mai ales denumim astfel o sursă de aur de bogății. În 1848, când s-au descoperit bogatele zăcăminte de aur din Valea Sonora, ziarele scriau despre noul Eldorado din California... Tot așa, în 1880, despre noul Eldorado din Alaska, apoi despre cel de la Kimberley în legătură cu descoperirea câmpurilor diamantifere din Africa de Sud și așa mai departe. În aceste din urmă cazuri, expresia noul Eldorado include o greșeală. Nu poate fi vorba de un nou Eldorado, de vreme ce nu s-a descoperit încă vreunul vechi, care, după părerea multora, nici n-a existat decât în fantezia miilor de aventurieri care l-au căutat de-a lungul unui secol, semănând în calea lor lacrimi și sânge, distrugând orașe și opere ale unei arte originale și nimicind uneori popoare întregi. Totuși se cuvine menționat că legenda Eldoradoului, în spaniolă Cel Aurit, are, cel puțin în prima sa fază istorică, dacă putem spune astfel, un fond real verificat prin izvoare diferite și demne de încredere, ceea ce o deosebește într-o anume măsură de suratele ei, legendele cibolei și chivirii ei. Fiindcă omul aurit, îi vom spune și noi Eldorado, termenul spaniol fiind încetățenit, după cum am văzut și în limba de toate zilele ca substantiv comun, a existat și anume în legătură cu unele credințe ale amerindienilor muișci ai regiunilor din nord-vestul Americii de Sud în Columbia de astăzi. Scurtă vreme după ce au debarcat pentru prima oară în diferite regiuni din lumea nouă, conquistadorii au aflat de la băștinaș că undeva la apus se află o țară nespus de bogată în aur și pietre prețioase, cârmuită de omul aurit. În fiecare dimineață, acest Eldorado își pudrează corpul cu pulbere fină de aur și în fiecare seară se scufundă în apa unui lac sacru pentru a-și spăla aurul de pe piele. În ciuda caracterului ei fantastic, această povestire era țesută pe un fond real, căruia îi se adaugă unele exagerări, obișnuite în acea perioadă în care legenda forma o parte însemnată a literaturii scrise și orale, și unele amănunte neesențiale. Într-adevăr, legenda Eldorado-ului se baza pe anumite credințe ale muișcilor, grup amerindian aflat pe o treaptă de civilizație relativ avansată față de vecinii săi. Centrul cel mai important al culturii muișce era orașul Bogota, situat pe podișul Cundinamarca, la o înălțime de peste 2600 metri, nu departe de izvoarele râului Meta. În centrul ritualurilor muișce se aflau fenomenele naturii, îndeosebi soarele și apa, așadar două elemente esențiale ale unui popor de cultivatori erau supuse unui cult care îmbrăca forme originale, Zeităților apei li se aduceau ca jertfă darurile soarelui. Lacul sfânt, apa, primea pulberea de aur simbolizând strălucirea soarelui. Spre deosebire de jertfele astecilor și ale maiașilor, cele ale muiștilor erau, se pare, mult mai blânde. Oricum, jertfele legate de ceremonia alegerii marelui preot, care avea totodată atribuții administrative și militare, fiind astfel șeful suprem al muiștilor. Nu implicau sacrificii umane. Preoții subalterni îl aduceau pe cel ales pe malul lacului sfânt, unde era pregătită din vreme o plută încărcată cu daruri de preț, obiecte de aur, pietre prețioase, aflate în paza a patru casici, căpetenii de triburi, îmbrăcați în veșminte strălucitoare. Preoții îl dezbrecau pe cel ales, îl ungeau cu un amolul gras al lacului, apoi îl pudrau cu pulbere de aur până ce începea să strălucească într-adevăr ca soarele. Pluta, avându pe pe dorado așezat între cei patru casici, era apoi dusă spre mijlocul lacului, unde noul conducător suprem arunca zeităților apei prețioasele daruri, apa limpezindu-se. Asemenea, ceremonii aveau loc nu numai cu prilejul alegerii unui nou mare preot, ci și în timpul calamităților, secetă mișcări seismice epidemii de variolă, de asemenea înainte de pornirea la luptă sau după obținerea victoriei. Aceasta este conform relatărilor mai vechi demne de încredere și cercetărilor mai noi, realitatea istorică. Pe marginea ei s-au brodat tot felul de născociri care de care mai fantastice, S-a exagerat foarte mult bogăția muișcilor, marele preot era prezentat ca un monstru cu un singur ochi în frunte, un fel de ciclop, iar însuși termenul Eldorado și-a schimbat într-o oarecare măsură sensul. El nu mai desemna pe conducătorul populației muișce, ci devenise țara aurului în care se îngrămădeau bogății nemăsurate. Prima expediție mai însemnată pentru căutarea Eldorado-lui a fost organizată de Diego Dordaz, despre care Cortez, care îl cunoștea bine, spunea că era un om de afaceri abil și descurcăreț, cu minte ageră și foarte șiret. Debarcând în 1531, în apropiere de gurile Amazonului, Dordaz și mercenarii săi, au început, după cum era obiceiul, prin a jefui satele băștinașilor, în ale căror colii beserăcăcioase au găsit pietre verzui, pe care le-au luat drept smaralde. Mai târziu s-a dovedit că erau fragmente de cuarț cristalizat, lipsite de orice valoare. La câteva zile de drum, pe fluviul Amazon, o furtună puternică risipește navele. Cu două vase mici salvate cu greu, Dordaz se întoarce, Navighează de-a lungul țărmului până la gurile Orinocoului, pe care îl urcă străbătând aproape o mie kilometri spre apus, până la niște cataracte. După aceste praguri, pornește pe un afluent al fluviului Orinoco, tot spre vest, unde se afla potrivit relatărilor localnicilor bogata țară Eldorado. Dordaz a abotezat acest râu Meta, în spaniolă țintă, nume pe care cel mai lung Dintre afluenții apusenei fluviului Orinoco îl poartă până astăzi. Și într-adevăr a fost foarte aproape de țintă. Bogota, centrul culturii muisce, se găsea la mai puțin de 30 km de izvoarele metei. Dar Dordaz a fost nevoit să se întoarcă. Nu avea destule provizii și detașamentul său se împuținase din pricina epuizării și bolilor. La fel a pățit în 1533-1534, o altă expediție spaniolă care a înaintat pe Plute, de la agurile Orinocoului până la cursul mijlociu al Metei, unde a fost decimată de bol și de triburile războinice din regiune, însuși comandantul ei, Herrera, pierind într-o luptă. Dacă expedițiile sângeroase ale lui Dordaz și Herrera au căpătat mai târziu o importanță politică, anexarea întregului bazin al fluviului Orinoco la coroana spaniolă, nu este mai puțin adevărat că ele nu și-au atins obiectivul imediat, mult răvnitul Eldorado. Ceea ce n-au reușit Dordaz și Herrera venind dinspre răsărit, va reuși în bună parte Pedro Heredia dinspre nord. Întemeietor al orașului Cartagena, pe coasta columbiană la ieșirea din golful Darien, Heredia a pornit spre sud, unde cam la 150 km în valea râului Sinu, se aflau câteva importante așezări ale muiștilor. Din templele muișce și mai ales din mormintele demnitarilor, spaniolii au găsit și jefuit aur și pietre prețioase în cantitate atât de mare, încât fiecare din cei 150 mercenari ai expediției a devenit un om bogat. Au urmat alte expediții ale căror rezultate au întrecut toate așteptările. Unii istorici sunt de părere că mormintele muște din valea râurilor Sinu și Magdalena au furnizat cea mai importantă pradă capturată în timpul Conchistei. Până la Bogota nu mai era cale lungă. Unul dintre locotenenții lui Heredia, portughezul Huaho, sau Juan, Cesar, pornește cu un mic detașament și rătăcește vreme de două luni prin păduri mlăștinoase. Ajunge în valea râului aurifer Cauca, afluent din stânga al Magdalenei. Încărcați cu o uriașă cantitate de aur în parte jefuii din sate, în parte extras din râurile aurifere, fere, Cesar și oamenii săi sunt nevoiți să fugă, deoarece indienii din așezările înconjurătoare încheiaseră o alianță și hărțuiau. Așa se face că Heredia și Cesar, deși s-au îmbogățit, n-au reușit nici ei să atingă fabulosul Dorado, ținta pe care o vor atinge alți doi conquistadori anume Quesada și Belalcazar. Gonzalo Jiménez Quesada a organizat în deceniul 1530-1540 numeroase expediții urmând traseul de pe Valea Fluviului Magdalena, care măsura circa 1600 km, dintre care două treimi navigabili. În 1536, urcând pe Fluviu, Chesada a întâlnit o ambarcație amerindiană cu o încărcătură de țesături lucrate cu maestrie și vopsite în culori vii, de unde a tras concluzia că în apropiere se află o țară cu civilizație dezvoltată. Dar, cercetând cursul afluentului pe care coboruse vasul băștinașilor, navele lui Chesada naufragiară în dreptul unor cataracte, spaniolii fiind nevoiți să-și continue drumul prin pădurile mlăștinoase. A fost totuși o întâmplare norocoasă până la urmă, deoarece astfel ajunseseră la podișul Cundinamarca, unde se afla centrul culturii Muisce. Așezări foarte populate, ogoare de porumb și cartof, case de lemn sau adobe și, ceea ce interesa pe aventurierii spanioli în mod deosebit, numeroase temple care, deși construite din lemn și cu o arhitectură primitivă, erau acoperite cu plăci de aur. Într-adevăr, muiștii nu extrageau și nu prelucrau alte metale în afară de aur obținut din bogatele râuri aurifere ale regiunii. Atât aurul cât și pietrele prețioase erau folosite exclusiv în scopul de cult. Diferite ceremonii, cum era cea a alegerii Marelui Preot, împodobirea mormintelor, unde alături de trupurile îmbalsamate se păstrau pietre prețioase și statui de aur ale zeilor, de asemenea acoperirea și ornarea templelor. După toate probabilitățile, Eldorado-ul fusese în sfârșit descoperit. Cucerirea Podișului Cundinamarca a fost marcată de atrocitățile care însoțeau pe cavalerii conchistei pretutindeni și mai ales în regiunile bogate în aur. Către începutul anului 1538, când Chesada cu arma în mână își consolida pozițiile în această regiune, se ivi un nou pretendent, Sebastian Belalcazar, tovarășul de arme al lui Pizarro. Pornind de la Achito, așadar dinspre sud, Bel Alcazar era hotărât să-și însușească măcar o parte din bogățiile Eldorado-ului. Mai întâi trimise un detașament de avangardă condus de un locotenent de-al său, care, după cum relatează un cronicar spaniol, acționa ca fulgerul și argintul viu, aduna toate metalele prețioase pe care le găsea în case, apoi incendia și prefăcea în scrum casele și ogoarele cultivate. Atrocitățile comise de acest detașament au întrecut orice închipuire și, când Belalcalzar a pornit el însuși pe urmele zelosului său locotenent spre cursul superior al râului Cauca, a putut lesne recunoaște drumul, acesta fiind presărat de scheletele muiștilor. În decurs de doi ani, 1536-1538, înaintând treptat pe valea râului Cauca, Belalcazar a trecut peste Cordilierii Centrali, în valea fluviului Magdalena, ajungând pe Podișul Cundinamarca. Chesada și Belalcazar au încheiat o înțelegere cu privire la delimitarea noilor posesiuni, înțelegere conform căreia Podișul Cundinamarca, sau Noua Grenadă, a rămas sub stăpânirea lui Quesada. Deși a trimis o cantitate uriașă de aur și smaralde în Spania, Quesada a căzut în disgrație. Dușmanii săi de la curtea Spanii răspândise răzvonul că a ascuns o bună parte din pradă pentru a reduce cincimea cuvenită regelui, drept care n-a mai fost numit guvernator al noii grenade, ba chiar i s-a interzis accesul pe noul teritoriu. Obsesia adevăratului Eldorado nu l-a părăsit până la sfârșitul vieții sale, lucru firesc dacă ne gândim la rezultatele expedițiilor sale. Astfel, el a continuat să organizeze expediții în bazinul fluviului Orinoco. Ultima, la vârsta de 70 de ani, cuprindea 300 mercenari spanioli și 1.500 hamali amerindieni. Ea s-a soldat cu un eșec total. Hamalii au pierit sau au fugit, iar aproape toți mercenarii și-au pierdut viața. Printre puținii supraviețuitori s-a aflat Chesada, care, întors în Spania, a murit sărac în vârstă de aproape 80 de ani. O pagină mai puțin cunoscută a Conchistei și a căutării fabulosului Eldorado formează la fel de sângeroasele expediții ale mercenarilor comanditați de bancherii Welser din Augsburg și Eichinger din Constanța, în Elveția, așadar al conquistadorilor germani. Bogățiile uriașe jefuite de Cortez în Mexic și de Pizarro în Peru aduseseră beneficii importante bancherilor spanioli și portughezi care participau la finanțarea expedițiilor. De asemenea, bancherii italieni, de pildă centurionii din Genova și medicii din Florența, această din urmă familia a dat doi papi și numeroși protectori ai artelor, dar și câțiva financiari cupizi, Comanditau expediții sau participau la finanțarea unor expediții în regiunile aurifere africane, Mali, Sudan și în lumea nouă, rezervându-și astfel o cotă de participare la beneficii. Bancherii germani, care nu puteau asista pasiv la afluența de aur către casele de bani ale concurenților spanioli și italieni, profitară de faptul că erau creditorii împăratului german Carol V. lea care sub numele de Carol I era și rege al Spaniei, și dobândirea în 1527 un brevet asupra cuceririi și colonizării a unei vaste regiuni din Nordul Americii de Sud, regiune unde, după socotelile lor, se afla și vestitul Eldorado. Nu se știe cât i-a costat pe bancherii Welser și Eichinger această concesie. Sursele mai modeste indică 5 tone aur, cele generoase merg până la 12 tone aur. Și iată-l în 1529 pe conquistadorul Ambrosius Eichinger, spanioli îi spuneau Alfinger, debarcând cu un important detașament de mercenari germani pe țărmul răsăritan al golfului Venezuela. În scurt timp, Alfinger și-a cucerit porecla de tristă faimă, cel mai crud dintre cruzi. Jefuia toate satele întâlnite în cale. Prin torturi, silea pe amerindieni să-i dea tot aurul, după care îi stigmatiza și îi trimitea în piața din fortul Coro, unde erau vânduți ca sclavi, iar pe bătrâni copii și bolnavi îi ucidea. Știrile despre atrocitățile lui Alfinger s-au răspândit cu iuțeală și, curând, în drumul său spre apus, întâlnea numai sate pustii părăsite de locuitori dar conquistadorul german era grăbit ca prin orice mijloace să ajungă la faimosul Eldorado înaintea rivalilor săi spanioli. Pentru a înainta cât mai repede nu se mai oprea nici măcar să scoate lanturile de pe grumazele hamalilor amerindieni care cădeau istoviți, ci poruncea să li se taie capetele. În acest timp, comanditarii din Augsburg și Constanța ai lui Alfinger erau foarte nemulțumiți. Sumele obținute prin vânzarea sclavilor și partea cuvenită din pradă nu acopereau investițiile, drept care nu mai trimisere ajutoarea agentului lor, ci numai sfatul să descopere cât mai repede drumul spre țara Aurului, El Dorado. Dar detașamentul german decimat din pricina foametei și abolilor trebuia să facă față triburilor amerindienilor din Cordiliera Orientală. Surprinși într-o vale situată la 600 km sud-vest de Coro, mercenarii lui Alfinger au fost nimiciți. Regiunea a fost botezată de spanioli Mizero Ambrosio Și se cuvine să ținem seama că termenul Mizero are înțelesul de jalnic, nenorocit, dar și de ticălos. Nimiciți de către populația băștinașă. În 1534, țara Walser, cum numeau bancherii germani ținutul explorat de Ambrosius Ehinger, a primit un guvernator, pe Georg Hohermut von Speyer, spaniolii îl numeau Spiro, împreună cu un detașament de 400 mercenari și ordinul strict de a găsi drumul spre Eldorado. Speyer, Spiro, a pornit spre sud, apoi de-a lungul cordilierei orientale spre fluviul Orinoco, Într-un destul de lent din pricina susținutelor atacuri ale amerindienilor, care învățaseră câte ceva din trista și atât de sângeroasa experiență legată de activitatea lui Alfinger. Cronica spune că soldații erau uz până la piele din cauza ploilor torențiale sau sufereau din pricina căldurii insuportabile. Îmbrăcămintea lor putrezise și se acopereau cu piei de animale. La izvoarele râului Guaviare, afluent al Orinocului, la peste o mie kilometri de coro, detașamentul lui Spire a suferit mari pierderi într-o luptă cu Băștina și fiind nevoit să se retragă. Drumul de înapoiere a durat încă un an, Spire întorcându-se la coro fără să fi găsit mult lăudata țara aurului. În timp ce Spire se afla în pădurile mlăștinoase și în Ilanos, a sosit la Coro un alt detașament de mercenari germani sub comanda lui Nicolaus Federman, care mai fusese în regiunea Orinoco cu patru ani mai înainte ca membru al unei expediții care se soldase cu un eșec net. Federman a pornit în 1536 pe urmele detașamentului lui Speyer prin Ilanos și peste Cordiliera Orientală, izbutind să pătrundă până în regiunea locuită de muișci. În 1538, când a ajuns pe podișul Cundinamarca, a găsit aici, după cum am văzut, doi conquistadori spanioli, pe Chesada venit dinspre nord și pe Belalcazar care urcase de la sud. În 1538 se întâlniseră așadar în țara muiștilor, presupusul El Dorado, trei detașamente de mercenari. Două spaniole, comandate de Chesada și Belalcazar, și unul german, comandat de Federman. Din afirmațiile cronicarilor spanioli, rezultă că aceste detașamente, citat, se compuneau fiecare din același număr de oameni, câte 160 soldați, un preot și un călugăr. Deoarece au venit însă din direcții diferite și au jefuit în cursul expedițiilor lor popoare diferite, se deosebeau mult prin îmbrăcămintea oamenilor. Oamenii lui Belalcazar, care veniseră dinspre sud, din Peru, erau mai bogați și purtau haine de mătase și catifea. Oamenii lui Quesada, veniți dinspre nord, de pe țărmul mării caraibilor, erau mai săraci și purtau țesături de bumbac indigene. Iar soldații sărace ai lui Federman, veniți dinspre răsărit prin savanele aproape pustii din regiunea fluviului Orinoco, își acopereau trupurile istovite cu piei de animale. Pe câmpia de lângă Bogota, cele trei tabere s-au instalat în triunghi, amenințându-se una pe cealaltă. Încheiat citatul fiecare dintre cele trei grupuri de mercenari lacom de aur dovediseră cu prisosință până atunci că nu se va da înapoi de la nimic pentru a-și atinge mult răvnitul cel. iar un precedent fusese creat în Peru, unde spaniolii se măcelăriseră între ei pentru aurul Marelui Inca. Întâlnirea de pe podișul Cundinamarca s-a sfârșit totuși după îndelungate tratative cu o înțelegere relativ pașnică. Federman a acceptat ca, în schimbul unei sume de răscumpărare, să renunțe la drepturile sale asupra regiunii Podișului. Iar spaniolii s-au înțeles între ei să-și delimiteze noile posesiuni, Podișul cu Dinamarca revenindu-i lui Che O ultimă tentativă germană, o expediție condusă de Philip von Huten, locotenent al lui Speyer, s-a sfârșit printr-un dezastru în regiunea fluviului Guaviare întreg detașamentul fiind nimicii de indieni în 1546. Odată cu von Huten și-a încetat existența și întreprinderea colonială a bancherilor Welser și Eichengher. Diferite expediții mai mari sau mai mici au continuat multă vreme și mai continuă până în zilele noastre să caute Eldoradoul ul sau ceea ce a mai rămas din bogățiile sale fabuloase. Mai ales lacul sfânt, până astăzi neidentificat, formează obiectul cercetărilor, lacul al cărui fund se zice că ar fi acoperit cu un strat de pulbere de aur și cu podoabele de preț aduse ca jertfă de preoți muiști. De-a lungul anilor s-au emis numeroase ipoteze, unele pline de fantezie, altele doar năstrușnice. S-a vorbit de mai multe lacuri sfinte pe care s-ar fi desfășurat ceremoniile muișce, s-a vorbit de mlaștini, de lacuri ascunse în peșteri, de o catastrofă seismică. Nu mult, în 1969, comandantul Jacques Cousteau a cercetat vreme de opt săptămâni fundul lacului Titicaca, oglinda zeilor, cu ajutorul unui mic submarin echipat cu un sonar, dar singura sa descoperire mai de seamă în apele acestui uriaș lac situat la aproape 4.000 de metri altitudine, a fost o specie necunoscută de batracieni, niște broaște lungi de o jumătate de metru, cu piele apătate în galben, brun și cenușiu, înzestrate cu un aparat respirator asemănător cu al peștilor.